Дівчинка потягла мене у глиб квартири. Батьки причинили за нами двері. Певно, зараз будуть обговорювати нову перспективу і її наслідки. Але це мене вже не обходило. Я йшла коридором по склітку з папугою, холодильник Дніпро, карбування Нефертіті, і він дійсно був довгим. Чи це мені лише здалося? 3 червня. Вечір. Повернулася додому того ж вечора. Стигла навіть раніше за Мирослава. Прохід повз дерево і лавку був таким самим, як і минулого разу. Навіть напад болю виявився досить стерпним. Отже, я можу повертатися. Моя записка до Миросія ще лежала на кухонному столі. Я швидко зібгала її і вкинула до смітника. Сьогодні увечері у мене буде дуже багато справ. По-перше, треба негайно виготовити якийсь документ. Це не займе багато часу. Кольоровий принтер працював чудово. Будь-яку печатку я намалюю за півхвилини. По-друге, треба зробити три касети із концертами Висоцького. Але проблема полягала у тому, що у нас були якісні сучасні записи на дисках. А як перегнати їх на допотопні касети? І чи лишилися у мене такі касети? Я полізла на антресолі, повикидала звідти сміття, розсунула коробки із взуттями і старими речами. І похвалила себе за заубачливість. У глибині стояв старий магнітофон Соні і коробка з касетами, на які я колись записувала свої інтерв'ю. З цим скарбом я спустилась вниз і зачинилася у кабінеті. «Що гіршими будуть записи, то краще», – подумала я, вставляючи новенький лазерний диск до музичного центру і касету у старий магнітофон. У першому натисла кнопку «Відтворення», у другому – «Запис». Касета у магнітофоні повільно закрутилася. Записавши одну пісню, перевірила запис – все в порядку, він був, і оскільки писала з магнітофона, був досить неякісним, тобто таким, як треба. З диска записала рівно три касети. Доробляючи останню, я не почула, як до кабінету увійшов Мирось. «Що ти робиш?» Я притисла палець до вуст, благаючи не зіпсувати процес, і тихо вивела його до кухні. Що йому відповісти? «Проводжу експеримент», – сказала я. «Який? Навіщо тобі цей вчорашній день?» Мені довелося вигадати історію, що саме цей вчорашній день я хочу подарувати одному зі співробітників на день народження, адже він дуже цінує ретро і не визнає сучасної техніки. Такий собі символічний подарунок – «Раритет!» «Тільки уяви», – сказала я, – «Він досі слухає вінілові платівки своєї бабусі і колекціонує старі касети». «А, ну-ну», – сказав Мирос і пішов до Ванди. Поки у кабінеті закінчувався запис і поки Мирось приймав душ після роботи, я встигла на на комп'ютері досить солідне посвідчення – Молодшого наукового співробітника Академії наук. Приладила туди своє фото і знайдений в інтернеті зразок печатки. Було б непогано уклеїти роздруківку у якусь червону чи синю коробочку-обкладинку. Я порилась в шухляді і знайшла таку із напівзотлілим написом посвідчення. видерла звідти своє посвідчення десятирічної давності, Охайно вклеїла потрібне. Ксива і касети були готові до того, як Мирось вийшов до столу. Стіл завдяки моєму незвичайному нинішньому стану захотілося накрити бездоганно. Навіть виставила пляшку чилійського вина і запалила дві свічки. «Яке у нас свято?» – запитав чоловік. Я поглянула на нього зі щемом і страшенно пошкодувала, що не можу розповісти про свою неймовірну пригоду».